Et on y va. Sur mapo, le bleu du ciel, izeneko ikusgarria ikustanalko duzue, hostidaluntan, hiri buruko, la perle gelan, hasteuntan egindako egonaldi baten emaitza izango da. Andre Diarte, aterbeako bortizkeriaren biktimen koordinatzailea ilal. Ema zeak kontatu dute bere istorioa bortizkeri ez guru. Ez hola hitzekin, baina angorputzarekin, dansa, kantarekin, eta bideoa ere izanenda, eta hori importantea da. Nahi dute orain, zech, uh, den, uh, eta irmaster gain dut uh, eta oraina seg pasatuden beren bizia eta bukatzeko photococo uh, bortiskeriek. Beren xe nach oyak itzik gabe kondatzen ziatuko da Artemis. Ama huxteko e luzea izan da egoera bortitzetik ateratzeko, proiektu hori sergaitik onartu duen ja ndigu. Parce que je fais partie aussi de ces femmes victimes. ma de... nire, da bizitako adierazteko eta Beste batzuek kontzientzia dezaten beren egoeraz, eta zergatik ez, gizonek ere jasanarazten dutenaz. Duzkifon subir a dut ze fam. Duzkifon subir osoan egikan izan dira mazte hauek ikusuragia muntatzen eta desmartsa ez da beti egsa izan. Zedur Dorebidro zertenuz Zaila da zaila da gauza batzuk berriz bizitza errepiketan, bai emozioak itzultzen dira flashbaa initzere bizi izan dugunaz, z dugulako ino izan zi. zafe parti dunu ondoa prara vivreekk. On va jamen ublie, men onapran on aibiravek. Men ze ankon ba jurnalien... Horrekin bizitzen ikasi behar dugu, baina eguneroko borrokada. Eta eskerdun handikoa naiz, zinez, gurpilzoro hortatik atera izana. Onba dir, sortir de zet spiral. Hortzita luntan, Arratxeko Zazpiterditan orkestuko dute lanunen emaitza.